Märklighetstroget, avsnitt 1 Play Unsafe Du lyssnar på Märklighetstroget En podcast om rollspel och rollspel Jag heter Tom Kirai Och är er Programmet hittar du lättast på www www.märklighetstroget.se Men det visste du nog det. Hej och välkomna till det första ordinarie avsnittet av Märklighetstroget. Jag tjuvstartade ju för lite över en månad sen. Jag måste säga att jag är djupt tacksam för all pepp som jag har fått från folk som lyssnat och tyckte att det här verkar vara en bra idé. Det här med att starta en podcast om rollspel. Och... Utan att bli för långrandig i min introduktion här så kan jag säga att på de här veckorna som det här första avsnittet eller det här första tjuvstartsavsnittet har legat ute så har jag märkt att det verkar finnas ett uppdämt behov hos många rollspelare av att kunna snacka om vår hobby på ett nytt sätt och att få nya inputs liksom, via nya kanaler. Nu är min målsättning främst att jag ska snacka om saker jag tycker är coola eller intressanta men... Om de här sakerna bidrar till vår hobby och till att vår hobby tar några vacklande steg i en ny riktning så är nog ingen gladare för det än jag. Hur som helst. I det här avsnittet så pratar jag med Johan Jonsson om boken Play Unsafe som är skriven av Graham Wamsley. Det blir en del improsnack och en del struntprat men för det mesta så hoppas jag att vårt samtal ska kunna vara till nytta. För er som vill tänka lite kring improvisation och vad det kan göra för nytta i rollspel. Om du som lyssnar tycker att boken Play on Safe verkar vara någonting för dig. Så rekommenderar jag verkligen att du hoppar över till The Indie RPG Unstore. Och köper i alla fall pdf som kostar 8 dollar. Alltså typ 55 spänn. I alla fall som kursen ligger just nu. Det är inte så mycket pengar. Adressen dit är hur som helst theunstore.com Glöm inte att kommentera det här avsnittet på www.märklighetstroget.se. Input är superviktigt just nu i uppstarten av programmet. Och, och det är alltid kul att höra vad folk tycker. Och vem vet, om du skriver något riktigt klokt eller provocerande så kanske jag tar upp det i nästa program. Som för övrigt kommer att handla om rollspelet Sägen. Men nog med introsnack från mig, här kommer samtalet med Johan. Så, nu rullar det. Härligt. Ja, okay. hej Vad eh, ska vi se. Eh, -publik. Vi kan börja tyst så här. För det här kommer jag klippa bort där. Ja. Det är bara Podcast Folk som lyssnar på det här är poddpeople Alltså folk som lyssnar på det här Eftersom det heter märklighetstroget Så kommer ja. det ju att så då De som lyssnar kommer ju vara märklighetens folk här, Som en passning där Till våran vän Hägglund Med okay. hans verklighetens folk så. Ja men du kan ju inte klippa bort det här. Hej, märklighetens folk. Ja. Men vi kan ju klippa bort det då, varför inte? För att det är roligare ifall vi har kvar det här. Okay. Nu har vi hållit på att prata strunt i 40 sekunder, det tycker jag är gott om kan ta. Ja, du har lite rätt, okej. Okay. Ja, men okay. då, då behåller vi det här. Hur som helst, jag sitter här med Johan Jonsson, vi sitter på ett hotell i Näsjö, på Sveroks riksmöte 2010. Klockan är... Halv två på natten. Och det vi har. den dystra Ja, It was the best of times. It was the worst <laughs> of times. times. Mest det sistnämnda. Mm. Uh, uh, så so vi har suttit och diskuterat motioner och grejer hela dagen. Och om vi låter lite trötta så får ni väl ursäkta oss då. Hur som helst. Uh, vi har här för att prata om boken Play Unsafe. En bok om improvisation och rollspel. Uh, och med mig har jag då... Johan Jonsson. Johan. Vill du berätta lite om dig själv? Vem är du? Ja, visst. Jag är många saker, antar jag. Handläggare på Studiefrämjandet. Rollspelare. Jag har en gång i tiden drivit ett stort teaterprojekt på Äldslandet i Jönköping. Jag har också jobbat som slipare. Vilka? Vad är för slipare? Ja, slipa slipar metallföremål som blir blanka så här. För hand. Eh, nej, men nej. en slipmaskin. jag menar det. Det är ett jättesmutsigt jobb när man står liksom med så här olika typer av husselskydd, eh, mask och grejer och så här i mm. ett moln av damm och slipar olika typer av eh, elektronikskåp. Så alltså, du kan man ju så här gott samvete på dig i en sån här järnringen i t shirt då? Lätt att jag kan. <laughs> <laughs> okay. Men en sak du inte är... Är dramapedagog. Det är helt riktigt, jag ja. är inte dramapedagog. Jag har ju nämligen eh, fått någonting om bakfoten i flera år tydligen. Bara att jag aldrig har pratat med dig om det, så för det har aldrig kommit upp. Men uh -oh. i, i forumposts och sånt där jag började prata om märklighetstroget och att jag skulle göra den podcasten så eh, lyckades jag annonsera att jag skulle prata med eh, dramapedagogen eh, Johan Jonsson. Eh, dramapedagog och konventsräd. För det kan man ju inte säga något annat än att du är. Nej, det kan man lugnt säga att säga. Jag har åkt på, alltså det sägs att ent, om man ska vara ent så ska man ha på fler komment än man är år gammal. Och jag har gjort det lätt. Flera gånger om? Ja, massor av gånger om. <laughs> Okej. Okay. Jag har åkt på löjligt mycket komment faktiskt. Mm. Men även om du inte är dramapedagog så, så nämnde du någonting om ett teaterprojekt och det är ju lite därför jag har tänkt att eh, Du kan vara med och prata vi, vi kommer inte gå in så mycket på improvisationsteater Utan vi kommer prata mer fokuserat om Play on safe Just den här boken mm. som jag för övrigt Alltså redan nu så jag kan jag bara säga att jag rekommenderar den Så mycket kan jag i alla fall säga Ni kommer inte att bli skadade på något sätt Av att läsa den här boken Nej, det, jag har också läst den Den kommer inte att skada er den är fullkomligt säker på det sättet. Precis. Följer ni alla råd ni den så kommer ni inte heller att bli skadade. Ja, Förmodligen. Jag tycker du inte vi ska garantera någonting. Nej, med... kan inte... Det var lite grann på vissa saker som vågar att ha risker är bättre i rollspel än till exempel när man kör bil. Så att man ska inte ta den för långt så här utanför sin sin trygghetsram kan man säga. Överlag, Men det, handla det om... handlar om... boken handlar om sedan fullständigt säkerhet. Det handlar om kontext här. Ja. Så, och alltså, Jag vet inte, om, om ni lyssnar på det här och tycker det låter krångligt så är jag ju förvånad över att ni vet hur man laddar ner en podcast. Så, <laughs> så jag tycker vi lämnar de här låtsas disclaimerna och mm. eh, jag skulle bara vilja höra lite snabbt vad var det för teaterprojekt, vad var det du gjorde där? Det var ett... Eh... Ett projekt där vi samlade en massa med arbetslösa och ungdomar och gjorde teater under amatörformer i en gammal industrilokal i Jönköping. Och eh, vi hade med oss rätt många eh, experter, alltså professionella. Eh, vi hade en scenograf, vi hade en regissör, vi hade allt möjligt, folk som var otroligt skickliga så att jag Jobbat mycket med drama och hållit på mycket med drama. Men är inte pedagog Men vad var det du var i projektet? Uh, jag var tidvis projektledare. Och liksom, uh, jag har också jobbat var också regissör, skådespelare. Okay. Uh, okay. Massor av olika saker. Mm. Uh, men jag, jag tycker också att du har en viss koppling i bara stilen som du spelar och spelleder. Som jag tycker... Det är någon slags, redan innan då, innan du läste Play and Safe med Graham Wormsley, eller av Graham Walmsley, så hade du någon sån här impro-gen i dig, i ditt spelledande? Man kan liksom komma till ett konvent, så kan man hooka upp med Jonsson- Uh, vilket inte är så svårt man, man, brukar, man brukar kunna hitta dig Det var faktiskt en snubbe som jag försökte Få och hitta dig på Lincoln Och han sa att han inte klarade av det Och jag förstår inte så här, har, har folk varit på konvent så Folk vet vem du är Det är svårt att missa dig på ett bra sätt Tack yeah. <laughs> ja, uh... Jag har aldrig riktigt försökt göra det så här lätt Men det bara verkar ske Ja <laughs> uh. Men det är fint för man kan bara så här komma till dig och säga säger man Jonsson, vi är fyra pers här, vi vill spela Call of Cthulhu Som jag vet är ditt favoritspel Det ja. är, det väl? Ja, det är det. ja, det är det faktiskt um... Det finns många, många bra spel men Call of Cthulhu har liksom Det har en sån väldigt schysst bakgrund den är, så, den är väldigt formbar Men skulle du säga att till exempel Call of Cthulhu lämpar sig särskilt bra För till exempel improvisationsrollspelande? Uh, ja, det skulle jag säga Ja. Det är ju lite en liten skala alltså man Spel som har väldigt mycket Siffror och data Och som är väldigt mycket stridsmotiverade Är svårare att improvisera i Det går ju men Man måste ju försöka ta fram Fakta för att kunna köra strider Och så vidare Och då måste man ibland göra en del förarbete Eller fejka sig runt det Men det blir det blir rätt mycket att man arbetar med övermäktiga hot och fiender och såna här grejer. För att, för att kunna komma förbi bekymmer att man inte har ordentligt balanserade saker från början. Men i Call of Cthulhu så är nästan allt måste man möta ändå överdimensionerat. Så att det, det skapar inte ett bekymmer på det sättet. Och det är mycket mer byggt runt dramat och liksom skräcken och så här. Det gör inte så mycket om skit skitbörja brinna liksom. Här. Exakt. För att det ska göra det. ja Ja, jag tänker mest på min, min erfarenhet med Delta Green då. Det är alltid, alltid något som börjar brinna. Ja! Jag tror det står i reglerna. Men snabbt bara, om, om ni vill läsa någonting om impro så kan ni läsa... Ja, det är väl impro guren kan man väl kalla honom nu. Ja, ja. Keith Johnston, hans böcker Impro och Impro för berättare, eller Impro för... Storytellers mm. um, de, de kan jag också rekommendera Men där får ni vara beredda på att det är, Rollspel nämns inte uh, nej, det, nej, det är ju ren impo, alltså. han ja, är ju, precis. Han är... Man spelar ju roller Men inte, ja. man spelar inte rollspel mm. Om man säger mm. så Men där har vi grunden för i stort sett Allt Graham Wamsley skriver i I Play on Safe Och det säger han själv i inledningen av boken också men övergripande om boken Play Unsafe, så kan man väl säga att den är uppdelad i två typer av tips och tricks, så att säga. Mm. För det är väldigt mycket tips och tricks i den här boken. Och väldigt mycket så här, det är inte så mycket teoretisk diskussion, utan det känns handfast och konkret. Och jag skulle säga att de är uppdelade i vad han kallar... Zen-rollspelare, eller zen kanske Det är ett mm. där, det är inte ett s Zen-rollspelande zen Precis, yeah. going with the flow Att yeah. sluta försöka Att bara låta det vara Så att säga, att uppgå i ett Inte tillstånd när man spelar rollspel Eller något sånt, nu lägger jag orden mm. i munnen på honom Men han kan inte svenska så det gör ingenting Nej, nej Och också skulle jag väl säga att han har På andra sidan då handfasta tekniker som handlar om att faktiskt göra någonting, att vara aktiv och så vidare. Så att han har de här två krafterna i, i boken då, som man kan använda mm. sig av. Ju, det, det är ganska coolt att säga så. Kommer jag på mig själv med krafter så man kan man kan opta. Ibland ja, är det visst. bättre med en viss kraft. Och andra stunder så är det bättre med en annan kraft. Men jag skulle vilja höra lite spontana reaktioner om boken. Lite in, innan vi går djupare in. För jag hade tänkt att vi går in ja, på visst. de olika kapitlerna. Han har ju delat upp det väldigt pedagogiskt men ja. övergripande. Självklart. Jag har en känsla att han har kommit in i det här rätt nyligen. För att han är väldigt entusiastisk för alla sina tekniker. Och man känner väl att han, har, att han ofta brukar folk på lite mer så här. Det här är ett sätt att jobba på. Han är liksom det. Det är lösningen på allt och det, det, är, det är rätt tilltalande men eh, han kan missa en del av problemen som kan uppkomma ibland. Eh, det är väldigt lätt. Alltså när man, gör, när man gör en konversation så arbetar man ofta utan att försöka blockera varandra. Alltså man, man släpper fram all, allting så här man försöker underbygga vad folk än vill göra. Eh, och det har han med i boken också. Men om man gör det, alltså när man gör det med eh, inom teatern så märker man om det är folk som skäl scenen och så här. Man, man liksom diskuterar det med varandra på ett lite annat sätt än man gör när man är roll, när man rollspelar. Så att eh, i och med att man bygger på vad folk än säger så här till exempel Jag är världens rikaste man och så här så ska man liksom följa upp på det. Man ska liksom, man ska inte blockera någon för att vilja göra någonting. Uh, och i rollspel så kan det ibland få folk att liksom, uh, inte kan hantera makter av vad som helst. Så de, de liksom power trippar och gör gigantiska mördarmaskiner och så här. Så att det är en sak man bör se upp, men överhuvudtaget så måste man. Så det är väldigt bra om man har en samspelgrupp. men mm. uh, Människor kan vara väldigt olika redo på att släppa loss, liksom. Så att om man ska köra, som han beskriver i Play and Safe, full improvisation och liksom, eh, verkligen släppa loss så finns det en risk att en del, en del kommer att ha direkt och göra, jobba jättemycket med det. Och, eh, några kommer inte att göra det. De kommer liksom att hamna utanför. Så att eh, man får vara försiktig med det som spelare Man får liksom veta att eh, man ska anpassa sig mycket till gruppen. Man måste vara väldigt lyhörd och så här. Precis, den här boken kan man ju säga den är skriven för både spelare och spelledare eh, på en och samma gång. De här improvisationsteknikerna eller så att säga icke-teknikerna funkar åt mm. båda hållen och alla håll och särskilt kanske i till exempel samberättarspel som inte har någon spelare, spelledare eller om man vill se det så, där alla är spelledare. Mm. Eh, så kan man ju använda sig av de här teknikerna väldigt effektivt. Men vad jag tänker på är det du Säger om samspelta grupper och så. Ett sätt att få en samspelta grupp är ju att göra någon typ av öppning eller någonting. Vad tror du om det? Har du någon erfarenhet av det? Till exempel på konvent eller brukar det bara vara att man slänger ihop folk? Uh, på konvent slänger man mest ihop folk. <laughs> det, det, är, det är väldigt ofta att, man, att det kommer några stycken som är något att göra och sen vill de börja spela och så här. När jag spelade så kör jag inte riktigt lika mycket eh, improvisationstekniker som, eh, som han verkar göra i Play on Safe. Eh, utan de brukar ju låta folk bygga karaktär och sen bygga lite grann ut från det och så här. Alltså, det är ju rätt lätt egentligen att göra ett scenario liksom börja spela. Eh, inom några sekunder efter att man har fått uppdraget att göra det. Men eh, och, och jag brukar arbeta rätt mycket med att starta saker rätt in i handling och så vidare eh, sen finns det men sen om man, ska, om man ska bygga på allting som spelarna kommer upp med och liksom eh, arbeta mycket på det sättet då, då behöver, behövs det en viss samspelthet eh, på konvent så är det ofta relativt ojämna grupper i och med att det är slumpmässigt men det är lite charmen också det, det är väldigt mycket en möjlighet för folk att testa olika spelstilar och liksom upptäcka, upptäcka andra sätt att spela och så vidare. Men upplever du att det finns ett samtal om det då? Alltså i grupperna eller är det bara någonting man hoppas ska hända? Det är väldigt sällan det är ett medvetet samtal om faktiskt. Mm. Egentligen skulle de försöka åstadkomma det. Men jag tror att det kanske har varit med om försöka analysera spelstil- Två, tre gånger så här, På konvent och liksom. ja, Problemet är väl att man inte har så mycket verktyg Alltså jag menar, ja. om vi då jämför Nu, nu har ju vi suttit och eh, Och läst Senaste signaler för att det är, Har stått på alla bord här på Riksmötet och sådär, jag fastnar mm. ju för Karl Bergströms Krönika, där i slutet av Signaler, där han pratar om just det här Skillnaden till exempel mellan Live-världen, live-kulturen Och rollspelskulturen mm. Och det är att rollspelare snackar inte med varandra. Mm. Uh, förutom, ja, uh, okej, okay, det finns undantag, det finns uh, rollspel.nu. Uh, på sverox forum så händer ibland saker. Men rollspelare överlag, ute på konvent och så vidare. Mm. Vi snackar inte så mycket med varandra. Utan vi spelar och man kan spela med totala främlingar. Mm. Så bara hoppas man att det blir bra. Men uh, vad tycker du att han ger för verktyg i den här boken? Som man kanske skulle kunna använda i det här samtalet? Uh, han berättar hur man ska uh, hur man ska kunna väldigt mycket släppa loss olika typer av spärrar och liksom uh, bara agera. Men om man går in lite i boken så uh, man, man, om man har spelat tillsammans länge va, så kommer man kunna få det här att funka. Eller om man pratar med varandra och liksom tar upp varje steg och säger att nu håller vi på att göra de här grejerna. Så här. Och ni får jag beredda på att det, kommer att, vara lite <går> att det kommer att vara lite konstigt när vi spelar på det här sättet. Då kommer det att funka mycket bättre. Det finns till exempel en bit i slutet där han säger att man ska bryta mot reglerna. Man ska liksom få skapa schysst drama så ska man jävlas med varandra inom spelgruppen och så här. Det handlar ju om att på något vis ja, precis, mm. jävlas med varandra på ett kamratligt sätt. Liksom. Utan att bryta ja. spelet så kan man bryta reglerna. Om du förstår. Ja. Alltså, utan, snarare utan att bryta leken exactly. sådär, som pågår inom spelet så kan man bryta spelets regler. Mm. Det, det tycker jag också är en väldigt bra poäng. Men jag tycker vi kan komma tillbaka till den och bara säga... Alltså, vad jag tycker är bokens övergripande... Eh, meddelande håller jag på att säga men det är bara för att prata engelska hela dagarna utan budskap heter det på svenska mm. det är något som inte riktigt sägs sådär rakt ut i boken men det är ändå mer eller mindre en självklarhet det är det här att rollspel det är någonting vi gör tillsammans mm. och det kan låta väldigt självklart men om man tar den tesen på allvar och verkligen fundera på sin egen roll i det här mm. skapandet. För att jag vet själv hur jag har varit och kan vara, såklart. Eh, man är väldigt duktig på att säga att ja, men de andra är alla miffon för att de spelar <gör> inte som jag vill spela och så vidare. Ja. Men man är väldigt duktig på att strunta i mm. vad för negativa mönster man själv sitter fast i. Sådär. Yeah. Så jag tycker att den stora styrkan i den här boken. Är just det här att, att alla har ett ansvar. Inte bara ja. spelledaren, inte bara de andra spelarna. Utan du själv, mm. oavsett om du är spelare eller spelledare eller någonting annat. Alla har ett ansvar för att göra spelet och varandra asom. För jag förstår inte riktigt varför man spelar annars. Jag är ledsen. Mm. Men jag tycker att vi hoppar in rakt in i boken och börjar med det första kapitlet- Yes, jag att vi, vi behöver inte göra mm. allt för Tunga djupdykningar här Vi, vi bara Men jag, vill, jag, vill, tar... jag vill understryka en grej här mm. alltså, En sak jag saknar mycket i boken Om man betraktar den som en improbok För teater och så här mm. Det är att det finns inga dramövningar I teater gör man sjukt mycket dramövningar Faktum är att I alla teatergrupper Så använder man improvisation Förr eller senare Åtminstone en smula För dramövningar för liksom, ja, det, det är liksom träning för olika saker inom teater. För man kan, det, kan, det kan bland annat vara för att hitta karaktärer när man ska spela och sådana här grej. Och eh, i den här boken finns det inga övningar. Och det, det tycker jag kunde behövas. Han tar upp en del exempel, han tar upp en del eh, han tar upp tekniker rätt ofta. Men han tar inte upp liksom testa jag det här. Testa hur det känns liksom. Mm, han lämnar en lite så sådär eh, strandad så att säga. Alltså mm. man får klara sig själv. Och det, det, det är väl det är lite synd. För att eh, det improvisationsskådisar eh, och så vidare gör är att de alltså, om jag förstår det här rätt, nu håller inte jag på med impro, men om jag förstår det mm. rätt så är det att de mer eller mindre bankar in det här i rygg, ryggmärgen. Alltså att man har de här teknikerna och de här principerna och sen genom övningar så försöker ja. man sätta det som reflexer Till exempel att inte negera varandra Ja, exakt För idén som Keith Johnstone har då Är att vi är väldigt duktiga På att i vardagslivet skydda oss själva Genom att negera andras Ja, vad ska man säga, angrepp mm. liksom. Yeah. Um, men som du säger, det ja, finns ju övningar här göra saker uh, Faktum är att det har anklat lite Men mm. man försöker göra saker As safe as possible Normalt Precis. sett så här. Och normalt sett ja. är ju bra men det han mm. säger här är ju att, att, att det här är inte normalt sätt utan nu ja. spelar vi ett spel, och i spel så är safe tråkigt. Mm. Det här är någonting jag har märkt väldigt mycket i Vampyr Live, faktiskt. Uh, ja, det blir en dichotomi där, för att uh, om man går in, man, man, man spelar ju liksom, det är ju, jag antar att alla som lyssnar vet vad Vampyr Live, är det intriger, gamla vampyrer och så här. Ja, jag Kanske att folk... Samlar på 30 personer. Ja, uh, och alla försöker backstabbar varandra. Och för att spela säkert i en sån miljö så kan man ha så lite interaktion med folk som möjligt. Man kommer att försöka smyga runt, titta ledtrådar och någonsin liksom visa ryggen. Man vill inte liksom ta scenen från alla andra. Man vill inte förstöra alla andras försök att spela så här. Precis. Men man ska aldrig spela på tanken att. Jag måste försöka se till att min karaktär överlever. Och det här är ju väldigt typiskt för just Vampyrlive. Jag tycker det är kul mm. att du pekar på just, just det. För de få Vampyrlive jag har varit på. Har, då spenderar man den första timmen, två timmarna. Med att lörka omkring i bakgrunden, i mörkret, så här i, i hörnen. Och mm. se mystisk ut och vara tyst. Och det är helt värdelöst. För att man har så här fem timmar att göra någonting på. Och två timmar gå åt ja. och inte göra någonting. Men, men det, det är också. en av de svåraste grejerna att göra med. Liksom vara stilla och tyst på ett spökligt sätt. Det är svår skit inom teatern. Ja, alltså gotare, de övar ju flera år. Ja, precis. <laughs> Förutsätt Jag menar, de måste ju... annars måste man ha medfödd mm. förmåga så bra som de är på det. Ja, Jag kommer ihåg att jag körde jag var ju prins i några tillfällen, så här. Och som prins är ju alla problem i stan dina problem. Du måste försöka lösa det, du måste hålla maskeraden och så här. Och ju mer jag arbetar på att lösa konflikterna mellan de olika grupperna i livet, där så jag att att ju mer jag lyckas, desto tråkigare blir det. Och då får man en känsla av att jag måste försöka tänka. Meta här, jag måste tänka utanför karaktären För att kunna ha skoj oh, Börjar vi komma emot metagaming jag, jag är rädd för det alltså. det, är, det är nödvändigt ja, för det är man, Om man tänker som en listig skräcken. gammal vampyr Så kommer ju liksom att lösa problemen Alla ska leka tillsammans Som snälla små vampyrer Och så här Och då kommer allting att bli jättetråkigt ja, Det är väl dags att överge den där skräcken För metagaming alltså eller inse mm. att det finns olika nivåer och olika funktioner. Um, ja, allt det, det han pratar om är ju på sätt och vis metagaming. Liksom. Ja, det, det är det på det sättet att det ligger. Det, alltså, metagaming betyder att Någonting ligger utanför det direkta spelet. Precis. Och eh, det behöver inte alltid vara dåligt. Det är ju dåligt om det, man använder information man inte kan ha och sådana här grejer för att lösa plotter. Och det är det som är anledningen till att man säger att metagaming suger normalt sett. Men här är det liksom här är det narrativa eh, tricks och knep som man använder liksom, för att, att skrava igen. Det är en annan sak. Mm. Och det, är det, det, är det första kapitlet heter just Play. Eh, och, och det finns ju en viss språklig skillnad här mellan engelskan och svenskan. Så med Play så upplever jag att han menar mycket mer... Leken, alltså Lekfullheten i att Kasta omkring reglerna Och göra lite hit och dit och, och också det här, att han understryker Då att Det inte är ett jobb, vi sitter inte på kontor och, och Stirrar på varandra Och hoppas att dagen snart ska vara över Utan när dagen är över Så går vi hem till våra kompisar Eller till vår lokal och så spelar vi För att Ja, om, om, om inte har kul så i alla fall eh, få ut någonting av det. För jag menar, mm. om, man, om man verkligen får, vill ha någon så här immersion-skräck så kanske det inte är kul man är ute efter. Utan i alla fall något njutbart mm. så att säga. Ja. Eh, här kommer han då in på vad han själv kallar zen-teknikerna, zen-rollspelandet. Mm. Eh, han har tips som... Eh, Uh, be obvious uh, Stop trying to be clever Sådana saker <laughs> yeah. och, och, och allt det här är ju taget ifrån uh, Impro om jag förstår det rätt då Alltså impro boken ja. menar jag nu då Ja In a way Alltså man uh, man, försöker, man reagerar ju på det som händer Mer eller mindre spontant Mer eller mindre ögonblickligen Så, här. Uh, så det är ju lite grann också Man ska försöka gå in i en en karaktär, ett sätt, sätt att spela så här. Mm, Jag känner också att det handlar mycket om att vara um, I ögonblicket mm. Och att uh, Han pratar mycket om sånt här Att uh, inte planera uh, För att uh, För att då vet du vad som ska hända Det blir tråkigt Nej äh, det är uh, inte så mycket det, det är mer att plan funkar att Det är det också <laughs> ja. Ja, Han har några, några invändningar några, ja. han, han har flera stycken uh, Men jag, jag tyckte det kändes väldigt mycket som att när han pratar om spelandet så känns det mm. väldigt mycket som att prata om ett samtal vänner emellan. Så ja. här, att du, om du kommer med ett ämne, ungefär som vi har gjort. Mm. Det här är ju en, en väldigt artificiell situation som vi sitter i ändå. Mm. Uh, men om vi hade stängt av mikrofonen, gått ner till... Lobby, ja, nu är det ju helt tomt där Men om vi hade gått ner till lobbyn Och tvingat ut våra kompisar Så hade vi haft, haft en helt annan typ av diskussion Precis, där de hade frågat Varför i helvete väckte vi med oss Precis, ja. och då handlar det om att Men... Lyssna på vad de tar med sig till diskussionen ja. Och eh, Att sen reagera um, mm. och, och Jag tror att det är, det är ganska bra, ett ganska bra Sätt att tänka kring Hur han beskriver improvisation I rollspel Mm um, Istället för de här stora planerna För din karaktär så här, yeah. och, och sånt där mm. Hans andra kapitel Heter Bild Och yeah. här är ju då han, han går lite djupare in I hur man, går, hur, hur man går till väga För att bygga någonting ihop med Varandra mm. Och Här kommer ju blockeringen nu var det här med att, inte blockera varandras kreativitet och så vidare. Och, och, men, men han säger också att vi behöver inte skämmas för mycket om vi gör det. För att mm. eh, vi, vi gör det oftast naturligt och, och ofta omedvetet. Ja. Eh, och förstår inte att, eh, att vi blockerar för varandra. Eh. Men det, det är ju väldigt ofta eh, när man blockerar andra annans det är att man försöker driva historien i en given riktning. Och någon annan försöker driva den i en annan riktning. Och därför försöker man liksom stoppa deras idéer och säga att nej, men vi ska inte göra det, vi ska göra den här grejen. Och ibland funkar det ju spel. Alltså man, har en, man har en diskussion fram och tillbaka om vad man ska göra. Det är ju liksom inte alltid direkt krossande av idéer. Fast här måste man tänka lite, pratar man från perspektiv. Så är det ju rätt... Så är det, där är det mycket mer någonting man ska, man ska se upp med. Alltså man måste vara lite mer så här... Ja, men de vill ha någon form av biljakt här. Eller liknande. Då måste man vara beredd det. Man måste liksom... Man måste vara, vara flexibel på det sättet. Föra historien i den riktningen. Eh, mellan spelare eller mellan NPC, NPC och PCS. Så är det lite annorlunda. Där kan man där kan liksom utbytet av idéer och diskussionen runt det fungerar rätt bra utan att man måste krossa folks idéer och så här. Du har, redan, du har redan ska man säga touchat de två första anledningarna som man anger då för att, för att vi skjuter ner varandras idéer mm. medvetet eller omedvetet och den första var ju det vi pratade om att vi är rätt duktiga på att göra det i vår vardag mm. för att det hjälper oss att leva ett, ett så kallat då, tryggare liv, så här, lite mer inrutat mm. och, och sådär. Så vi, vi, är, vi är duktiga på det. Vi har det liksom eh, med oss. Eh, sen det här andra som du sa, att ah, jag har en plan. Så jag har en plan <laughs> ja. och du ska inte fucka med min plan. Så här, ja. För då jävlar. Att det är så Precis. Den titta måste. på det. Ja. <laughs> eh, hans tredje poäng är att vi blockerar varandra för att våran gard är uppe. För att mm. vi vågar inte riktigt. Eh, vi vågar inte riktigt. Eh, att ta i vissa ämnen och så vidare Så exemplet mm. han ger då är till exempel Att spelaren säger att ja, hon, hon rör sig förföriskt mot dig Och spelaren svarar Mer eller mindre instinktivt att ah, jag backar Ja. Och just det där exemplet är ju lite krångligt ibland För att backar du För att du verkligen, verkligen du, du har ingen lust att ta i Någonting som är Vad ska man säga Alltså ett tema som är överhuvudtaget sexuellt eller erotiskt. Eller ens bara mm. kärlek i rollspelet. Det är en sak. Men om du backar bara för att din gard är uppe. Mm. Så är det en annan sak. Och det menar han att det kan vara ett problem. Och det hänger också ihop med hans fjärde poäng tror jag. Det här med att jag vill inte se dum ut. Jag vill inte att min karaktär ska <laughs> se dum ut och sådär. Mm. Det, det tycker jag är lite mer farligt. Alltså, jag tycker man måste låta sina karaktärer se dum ut. Uh, bra lite på vad man spelar i och för sig. Man kan ju tänka sig att ha någon slags. Någon karaktär där det inte passar, eller det är liksom svårt att tänka, svårt att ringa i spelet så. Men uh, oftast så ska man ju inte bry sig för mycket om det. Att uh, attackera folks hangar uppser jag lite så här. Man behöver vara lite försiktig med det. Absolut, för och att att det är folk... det han säger också. Ja, precis. Ja, att, att det det är bara ytterligare en nivå av. ...lyhördhet man måste ha... Mm. ...som spelare, som spelledare, ...men... ...precis som, precis som du sa, det är, det är det här med... ...om garden är uppe... ...bara ja. för att liksom... ...då är det ett problem... ...men han har, han har den här klassiska improtekniken... Vet du jag mm. tänker på... ...när man hjälper varandra att bygga... ...ehm... Um, ...ja, kanske... ...man äh, säger... Och sen, eller man får vidare så här, till exempel: Någon säger att jag gör det här. Och man liksom Ja, och. Eh... Där har du det. Mm. Det var de två orden jag letade efter. Uh -huh. Ja, och. Yes, and så att man helt enkelt godkänner det den här personen har sagt. Mm. För att det är ju så ralsspel funkar. Om, om någon säger någonting och hela bordet bara börjar pr fortsätta prata om något annat, då har det ju inte hänt oftast. Nej, nej. Nej, för det måste så affirmeras av de andra. Ä ja. Även om folk inte är impro-spelare, liksom även i en så här stenhårdtrad eh, DD-kampanj. Mm. Så om någon så här säger: plockar upp den här stenen och ingen registrerade, mm. så har det inte hänt. Åtminstone liksom. ja, spelledaren måste ju registrera det. Ja, precis. Det precis där har vi ju lite mer den auktoritetspersonen. Ja. Men, men eh, eh, det han säger då är att något man kan jobba med och försöka få in eh, lite mer instinktivt att istället för att tänka ja ah, precis hur, hur ser jag dålig ut och är det här jobbigt mm. för mig eller ja ah, skit min plan nu så tänker man ja självfallet självfallet ramlar jag av min häst eller något Ja, sånt ja. Eh, och så lägger man till ett extra faktum för att få, få all action att bara fortsätta rulla mm. för ett rakt ja är jättetråkigt och ett rakt nej är jättetråkigt. Mm. Ett, ett rakt nej är ju ännu tråkigare skulle jag säga. För det bara stannar. Mm. Um, så det, det kan ni ju testa. Jag kan också rekommendera ett spel faktiskt. Uh, det är ett samberättarspel. Uh, det är inte jättegamigt. Det är nästan så att det bara är en samberättarlek. Men det är en av, ett av mina favorit spel i alla fall. Det heter A Penny for My Thoughts. Mm. Det har du varit med och spelat. Visst, vad är det? Vad var det vi spelade för någonting vi spelar en uh, gutuloid-skräck i tror jag. Just det. Det finns, uh, finns lite mm. olika varianter av det här spelet. Men det spelet är skrivet av en annan podcaster. Eller, just nu så tror jag att han, uh, han har uppehåll. Men han heter Paul Tevis. Och hela spelet där, hela Upending for my thoughts är uppbyggt på yes and. Det är så man sätter scenerna som man ska spela. Och det, det är så... Uh, det är så spelet fortlöper ofta liksom Att man godkänner förslag Från varandra hela tiden För annars stannar det av liksom. mm. Väldigt effektivt sätt Att få en story att fortsätta Och Också väldigt effektivt sätt Att få en story att vad ska man säga, Rundas av då. Uh, han, har, han har några mm. snygga knep Men det är absolut, absolut ett tips Open in for my thoughts uh, där, där lär man sig Yes and. Hela det spelet är nästan som en Improövning alltså Ja, jag kommer ihåg att det var rätt skoj. Men man kan improvisera väldigt, väldigt mycket inom normalt måltalspel också. Man behöver inte, eh, man kan göra det i nästan vilket spel som helst. Och det, det är bra att ha någon aning om settingen kommer att vara på mars eller settingen kommer att vara i London eller så här. Eh, för att mycket annat kommer av det om man inte vet det så kan det vara svårt att komma igång med det. Mm. Eh, namn är alltid helvetet helvete när man kör långa in på grejer. För att eh, om man kör en kampanj, in, alltså, när man improviserar fram handling eh, så återkommer ju samma en Man kommer inte ihåg vad de hette. <laughs> Men en del av spelarna gör det. Så sånt orsakar kaos. Man ska helst ha scrap paper och skriva upp. Få så här när, när man hittar på namn och ungefär vad de var. Och, så märker, man också, och så, så märker man ju också när en karaktär är oviktig för att inte ha något namn. Ja, exakt. <laughs> det, det är där, där, där är ju Feng Shui-rollspelet underbart. Ja. Eftersom man vet att de som inte har några namn, de är bara mux. Det är bara dödram. De. Det är ja, en hongkong ja, så. här. Men de som har namn, de är tuffa jävlar. Jag tänkte vi hoppar vidare till status. Ja. Status okay. är ju ett, ett dramabegrepp som är ganska väl etablerat nu. Åh oh ja, det är jätteväl etablerat. Hög status och låg status. Och det här, det här är både in på, på alla andra teater egentligen. Man spelar mot varandra annorlunda beroende på vem som har högre status, vem som har lägre status och så vidare. Man kan spela rätt mycket på det också. Liksom brott mot det kan vara roligt och sådana här saker. Han pekar på det också att de är snabba, liksom, precis som du säger, de explosiva statusförändringarna är typiska för komedier. Medan de långsamma är, är snarare typiska för tragedier. Eh, tragedier ja. Eller, eller um, jag bara, bara drama. Yeah. Sådär. Så man, han tar ju exemplet då, King Lear som sakta blir galnare och galnare går från hög status till lågstatus över en lång pres. Liksom. Mm. Det är typisk tragedi. Medan som King Eller Lear... Ja, absolut. Eller om, om King Lear hade druttat på arslet i någon lerpöl så hade det. hade det varit lättare att kategorisera in i komik. Ja, <laughs> Lådan. Lådan, tror jag. Jag tror inte ja. det är så många som skulle säga: Åh, vilken tragedi stackars kungliger. Stackars, kung <laughs> oh, Lear. stackars kung Lear, han föll på arslet Den just... ah, där no ja. Jag tror status är, är väl. Han försöker väl egentligen bara lägga grunden för, för mm. de som inte riktigt känner till det sen innan. Ja. Det är inte ett svårt begrepp att förstå, men det kan vara ett bra verktyg att lära sig. Ja, han har med en del eh, tricks faktiskt för hur, man, eh, för hur man ska agera hög och låg status. Mm, jag tycker det är bra, men jag, jag tror inte vi går igenom dem, men det, Nej, det men... finns bra listor i alla fall. Exakt. Eh, så ja, vi kan inte läsa upp hela boken här för er. Då finns ju ingen anledning för er att köpa den. Det är, inte som att, det är inte så att han betalar mig för att marknadsföra Det är mer att jag tycker det är en schysst bok. Mm. Um, och uh, det är ju min podcast så jag får säga vad fan jag vill. Så, ja. <laughs> Precis. Just det. Näst sista uh, kapitlet heter Tell Stories. Uh, han pratar om rutiner. Är det någonting du känner till sen tidigare? Han pratar om att skapa rutiner och att bryta rutiner- Sådär, mm. Så till exempel, han ger exemplet då Den här klassiska eh, ja, ni, är, ni sitter i ett världshus mm. Och så bryter man rutinen eh, Och då kommer det fram en Mystisk främling I en mörk kåpa <laughs> ja, jag Känner du henne det? Ja, ja. <laughs> eh, Men man, man kan också Bryta det med andra saker Sådär, Man, man ja. sätter upp någonting Och sen så bryter man det han, ja. Jag tror att han pratar mer om att man har en plattform ja. och så har man en tilt ja. i en scen. Det fungerar, jag känner att det funkar lite olyckligt inom teater och så rollspel. Men, äh, äh, men det är ju att man bygger upp en miljö eller omgivning eller någonting, och sen händer det något totalt oväntat, någonting som bryter det. Det bryter inte ens bryter det mycket, men det blir fortfarande mer intressant och mer spännande. Jag tror och hoppas det är han menar med rutin För att det finns också att man tränar in en rutin När man håller på med teater och... Jag tror inte det är det jag menar Nej. Utan det, det är snarare, det liknar mer det, det handlar väl helt enkelt om att Få folk att inte känna sig allt för säkra i situationen som de är i Sådär. Så mm. Okej, okay, ni, drink, ni drinker, eller ni dricker snälla någon. Mm. Uh, anglicism <laughs> ni Ni dricker i en taverna eller ett världshus. Uh, det blir lätt så att vara i den scenen och så bara, ja, man sitter där och håller på. Och så, men man bryter den här rutinen. Jag hoppas, alltså, jag måste bara säga, jag hoppas verkligen att jag har så jävla fel nu. Och att det sitter ja. någon och lyssnar på det här ja. och bara, åh herregud. Så här. För att då tycker jag att ni ska höra av er till mig så kan jag snacka med er också om impro lite, lite närmare kanske, men, men tillbaka till just play on safe jag pratar mm. alltså om plattformar och tiltstå, man kan jämföra dem med rutiner att bryta rutinen, ja. så du har en plattform som du sätter upp allting på och sen kan du tilta det det är en sak som är bra också alltså, det är ju osäkerhet att spela eller osäkerhet om det ska hända eh... Och ibland, alltså inom skräckrollspel, skräck för vad som ska hända och så här. Det är ju någonting otroligt bra att spela på. Så i och med att man bryter en hemvarande rutin, alltså en omgivning, så känner de sig plötsligt otrygga. Man har liksom brutit en del av deras bakgrund och vardag. Och det kan man arbeta på jättemycket. Där kan man liksom, från det kan man bygga upp så här och... Till slut så blir det mer det blir mer och mer så här: det är någonting krypande fel liksom. Den grejen är någonting man ofta blir upp. Bland de bästa skräcksenarier jag har spelat, det har ju varit en setup på fyra timmar. Liksom, mm. Där man mer eller mindre är i en fullkomligt vardaglig situation. Men man vet att det är någonting som lurar. Liksom. Mm. Det tycker jag är väldigt effektivt. Och sen kommer ju till den big time senare. Ja. Så där. Värt att nämna är också att status, han, han kopplar tillbaka status med plattformar och eh, tilts, mm. helt enkelt. Eh, och ja, en, en statusförändring är ju till exempel på, på sätt och vis en tilt. Så att man sätter upp någonting och så mm. förändrar man det för att skapa drama, så att säga. Ja. En annan sak han pratar om är det här med att... Eh, jag vet inte om det är det korrekta svenska uttrycket men jag bara kör någon rolig översättning mm. reinkorporera låter det okej? Okay? <laughs> ja det låter <lades> okej okay. <laughs> okay, på engelska uh, är det reincorporate i uh, alla fall uh, du, du kan ju och, förklara det lite uh, ja det är ju att man presenterar uh, det kallas också uh, to plant en plantering uh, alltså man har man har något föremål som man går igenom som är viktigt på något sätt. Man liksom man nämner det. Uh, sen gör man ingenting med det på ett tag, och sen dyker det upp igen. Ofta dyker det upp tre gånger. Därför att det brukar funka. <laughs> uh, sista gången så brukar det vara värdefullt. Det kallas, uh, det kallas också Checkos gun. Uh, därför att Anton checko sa att om man har men. Ett vapen, ett sjuvapen i första eh, scenen eller kapitlet eller någonting så måste man förr eller senare använda den. Jag har för mig att man om akter. Ja, jag tror så jag är första, akten som skjuter den i sista. Så här. Det, det, det är, om man har med någonting, planterar någonting som är jätteviktigt eller hålls fram jättemycket så bör du komma tillbaka förr eller senare. Det handlar också om det att man. Kan man skjuta ur inte göra det. Ja, precis, men, precis. men det ja, handlar ju ja, om att men, bryta ja. reglerna där. Ja, liksom, ja, liksom. Exakt. göra det oväntade genom att inte leverera till exempel. Mm. Um... Det finns en, en grej när man gör ett uh, väldigt simulationistiskt pusselscenario med skräck och liksom olika teman och saker som ett länge. Det finns en punkt någonstans i slutet där spelarna får känslan att allting faller på plats. Alla bitarna har liksom äntligen kommit fram. Och liksom, all, de förstår ju precis hur allting dyker upp. och liksom, Den svarta katten de såg tidigare och dyker upp igen. Och liksom, de förstår du sitter ihop. Och det är bara fruktansvärt. Det, det, det, det är något man ofta tycker upp Det är fint. Mm. Jag kan säga så här också. Jag, jag, jag tycker att det här hänger ihop lite grann. Um, eftersom hela det här kapitlet heter då. Tell stories. Um, så, så låter det som att det, det kan bli väldigt intrikata sätt att liksom sätta scener och man bygger upp mm. så här enorma saker och att det måste ta väldigt lång tid men jag hans sista poäng är ju det här är Det är ju mer eller mindre cut to the chase liksom mm. den här det finns ju den här gamla kunskapen kan man väl kalla det mm. att Börja en scen så sent som möjligt och sluta den så tidigt som möjligt. Mm. Och det är också en sak som han pratar om: att, att, att hålla på och göra en massa saker innan man ska göra det alla egentligen vill göra. Mm. Det är bara dumheter. Enligt honom, då, det känns så att det är så här: det, det är bara en massa extra jobb. Om mm. det nu inte då till exempel fyller en stämningsmässig funktion eller något sånt. Att man vill mm. ha till exempel ett inslag av leda i. Mm. i rollspelet det kan vara väldigt effektivt men för det mesta så kan man faktiskt bara så här okej okay, ni är där. Det värsta jag vet ja. är det värsta jag vet är ju res resor oh. som ska spelas om det inte fyller något syfte så här bara första dagen mm. Mm. Vi träffar på ett troll. En person dör ja, vet, <laughs> Om det, om det ja, inte ja. är det folk vill spela liksom, Han ja. bara, ah, ja men vi vill ju bara komma till det här slottet Kan vi inte bara göra det Det är ju det alla tycker är kul mm. Så jag tror det är lite mer det han pratar ja. om att ja. get to the point ja. så här, att tänk, tänk verkligen efter eh, Vilka scener som är viktiga Och vilka som inte är viktiga mm. så, så kommer inte det här ta så lång tid Som det kanske låter mm. Ja det är också det att eh... Om man gör saker rätt så kommer spelarna förr eller senare att göra egna scener. Alltså liksom skapa egna möten och grejer som kommer iväg. Och det ska man aldrig skära ner. Eller man ska göra det bara när det är one-on-one-scen och alla andra sitter och väntar. och så här, Då ska man aldrig skära ner det. Men, men annars så, så eh, om man tänker den normala, en del så här spel och liknande jag Kör ju inte med speledare överhuvudtaget Men när man har spelledare, spelare spelarsätt upp Så bör man Så bör man försöka Få dem att skapa saker Själva Det är väldigt stor utsträckning För att eh, Ju mer de gör det Desto mer kan de vara engagerade i spelet naturligt Det är därför jag tycker att Speledare som, som alltid får speledare Mm. Och som tycker att det ansvaret är ganska tungt. Jag kan själv tycka att det är tungt. Jag, jag är ju en av dem liksom som mm. tycker om att köpa spelen. Och då blir det att jag läser spelen. Och då blir det att jag spelar i det spelen. Mm. Och jag, alltså jag är 100 procent på att det är väldigt många av dem som lyssnar som känner igen sig i detta. För det är också sådana personer som lyssnar på rollspels <laughs> <laughs> det, det är sant! Det är faktiskt sant! Jag tror inte att det är en alltför vågad gissning. Alltså. Mm. Men... Eh, ett, min, min inställning är att jag kommer ju tvinga mina spelare och läsa den här boken nästan, mm. för att de i alla fall ska kunna få några av grundkoncepten i den mm. och för att göra allas liv lättare liksom, allas spel lättare mm. sista kapitlet då, Work Together mm. där kan man väl säga att han knyter ihop säcken lite med att komma tillbaka till det här att uh, prata om lyhördheten liksom. att man bygger på varandras idéer och att man berättar historier och sen så kombinerar man historieberättandet med att bygga på varandras idéer mm. och det är där liksom magin till slut kommer, så att säga. Man pratar också om att om att jävlas med folk. Ja, ja. Uh, och det är just den grejen att man att är tråkigt. Att man vill man vill gärna få in att det finns konflikter och sånt här, även inom gruppen. Så att man ska liksom jäblas med andra spelare. Man ska liksom hålla ett, ett öga, man ska inte gå över gränsen med det så här. Man ska inte få folk att bli sura på riktigt, och man måste vara försiktig så att man inte har misstag och mobbar någon så här. Men att ha riktiga konflikter i gruppen är ju skoj. Alltså det, blir ju, och det, det kan också vara skoj, att avsiktligt göra karaktärer som har fel och brister och så vidare. Ofta så vill man ju opta en karaktär som är så bra som möjligt. Och där måste man tänka på de grejerna liksom. Eh, till exempel göra så att någon har väldigt dåligt morgonhumör och bygga vidare från det här I det här sista kapitlet. Det är ja. också det kapitel där han faktiskt lägger in några disclaimers. Alltså, jag gillar ju det här sista kapitlet väldigt mycket. Inte bara för att det eh, liksom. Får hela boken och, och hålla samman utan mm. för att han också erkänner att alla tekniker funkar inte eh, perfekt varenda gång. Du kommer aldrig någonsin att använda dig av alla tekniker utan det är bra att veta att de finns. Så här. Yeah. Och han, han pratar mycket om att liksom bryta de här sakerna som han har sagt tidigare. Då. Oh. Så där. Jag tycker det är lite skärmigt att eh, avsluta boken genom att säga att ah, fast jag har ju inte helt rätt. <laughs> så här, det, är ja, det, är bra. det är bra faktiskt. Det, det det så här. Finns det några avslutande saker som du skulle vilja säga? Ja, jag har väl sett. man Det är en jätteskoj att jobba med. Men det är inte det enda och det är inte rätt för alla. Det finns också. Man kan också djupt genistiskt där man använder väldigt tungt regelstöd, eller simulationistiskt där man försöker efterlikna miljöer och så här. Äh, så det är inte det enda sättet. Och jobba. Det är ett jätteroligt sätt att arbeta på. Man måste tänka på att det finns fler. Och det passar inte riktigt för alla. Notera allt. Med det så tackar jag dig, Johan, för att du var med i, i det allra första avsnittet av den allra första podcasten på svenska om rollspel. Det är rätt fullt. Tack för att vi fick komma. Varsågod. Du har lyssnat på Märklighetstroget. Podcasten är kopyleftad via Creative Commons, så kallade Attribution, Non-Commercial, Share Alike 3.0 License. Det här betyder att du får dela, kopiera, remixa och återge den här podcast. Men du får inte tjäna pengar på det och du måste ge mig cred för mitt arbete. Ganska schysst va?